A huszár Hány ember hallotta már, olyan nő a fű? Mintha az is olyan sírva jönne a világra, mint a gyerek, mely, ha véletlenül cigánynak született, még úgy is járhat, hogy előbb megverik, s aztán küldik korsóval a kútra. Bölcs, férfiak! Megalkuttatok azon, hogy az ördög nálunk fekete, Afrikában pedig fehér, de azt nem tudjátok megmondani, hogy amelyik titeket elviszen, milyen lesz az, fekete vagy fehér? Mit tudtok ti, papír, trágó férgek? Tudománytok olyan, mint az a száz forintos bankó, melyet a gazdája lenyelvén használt senki sem veheti. Mi az amott a nagy pusztán? nyakáról habzik a tajték, mert érzi aló, hogy valami a hátára nőtt, s meg nem inog rajta. Mi ez? Talán egy kóbor angol, ki otthon nem lehet elég szilaj hogy ügyességből sebes hutamat köz alófarán megüljön? A puszták fia ez, ki még alig látott egyebet, mint eget, földet, s ezen egy pár ugrasztott barmot, s talán maga is azt hiszi, hogy egyedül van a Rónán, hol az ember szeme nézni sem tud, pedig az Isten szeme néz le rája, talán azt titkon gyönyörködik benne, mikor ezt a jófajt huszárnak teremti. Huszár, huszár, de szép furcsaság vagy. Hogyan van az, hogy amit teremtett olyan, mint ő maga, azaz huszár, az csak a pajtása, legjobb barátjára pedig ráül, s az a paripája. És még a csizmájának is van egy ellensége, az pedig a bakancs. A kis Sándort már látók, nézzük meg a másik testvért is, Pistát, ki édesapja után ment a delelőre, éppen ott, hol a ménes legeltet. Alig tíz éves a gyerek, mezít lábfuttatja az apja egész nyár hosszában, de mert magának nincs teletömi szalmával az apja sarkantyús csizmáját, hogy vékony lábáról le ne maradjon az a nagy szerszám. Fölkéreckedik a ménes hajtóra, úgy megy alatta, úgy kényeskedik aló, mintha csak a maga hordozná. Nem fél? Dehogy fél! Úgy belenő abba a lóderékba, mintha az Úristen most ők igyelmét huszárnak próbálná. Szájle le, Pista! Szállj le! rá az apjuk, mit a gyerek csak azért hal meg, hogy úgy tehessen, mintha nem hallotta volna, s még egyet fordul kényeskedő lován, szinte jól esik még az a kicsi, míg az apja újra rá nem rival, persze, hogy az ilyen gyerekféle jószág nem ereszti el könnyen azt a megízlelt jót, s amint rajta kapják a torkosságon, kárát valja ugyan, de hát éppen azért egyszer utolján még megnyalja a tálat. – Mondom, hogy száj le, gyerek! – kiáltja az öreg. – Mert majd leveszlek a lóról. – Hiszen leszállok már! – Csak hadvetem vetem le ezt a csizmát! – monddá a gyerek lovon ültében rúgdalván le az apjáét, mintha a földön azt nehezebben tenni, ha nem jól tudja az öreg, hogy a gyerek amíg lehet, le nem jön a lóról. Még most is ott üldögélne Pista öcsém, ha egy tréfákodó bolytát csizmástól együtt le nem húzná. – Gyere le, Pista! – szólt a kötekedő bojtár. Gyurka amot legelteti a falu teheneit, azt mondja, mutat neked valamit. Mit mutat? kérdi aztán a kíváncsi gyermek. Egy kis csíra borjút, felelé a bojtár. Annak a bőrét neked szánta, ha majd makancsos leszel. Erre a lángra gyerek a sarkantyús csizmát kapta föl, s ha talán az apjuk közelebb nem jő, Bélyeget hágya kötekedő bolytáron, ki, amint látszék, bakancsosnak csúfolgatta szegényt. Hát, a hol van? kiált közbe az öreg pista felé, s öreg szűrújából egy kopott könyvet húzott elő, a gyereknek kínálván, amiért az csak olyan formán nyúlt, mintha a gölcs húzná össze a kezét, hanem az apjuk akkor átnézett egyet, hogy a gyerek keze szinte megnyúlt tőle, s míg az öreg a gyepre heveredék a delelő bolytárok közé, addig a gyerek is megfogódzott a könyvben. Hadd lám, mit tudsz? Kérdezkedék az öreg, kinek éppen most jutott eszébe, hogy egy pár ábé abot be kedves magzatjába, talán éppen azt gondolván, hogy ha már a lovat is megüli a gyerek, talán az ABC-ben sem törik el a csontja. Apja mellé kuporodott a gyerek, vadakat nézvén, hol a betűkre, hol meg a kötekedő bojtárra. Ki szinte megéhezte, hogy a gyereket az apja iskolába fogta, s odasúgta a gyereknek, silabizálja ki. B. A. Ba. Bakancs. S mire az apa is a professzorkodásnak neki feküdt volna, a bojtár is készen volt egy röhögéssel mit úgy kalap alól küldött a gyerekre. – Kezd el már! – szólt az öreg, mutató ujjával belebökvén a könyvbe éppen ott, hol a betűk párjával állanak együtt, hol az ilyen diákot siabizáláshoz szoktatja az ember. Nagy mérgesen oda nézett a gyerek, és összeszorított fogai közül csendes hangon szuszogott ki egy át, mintha éppen kinyában a betűt akarta volna megharapni. Odább, odább, biztatál az apjuk. A, B, no, mondrá! rá. Ab, no, csak odább. B, A, ne nyőszörög, ha nem mond rá. B, A, ba. Nem mondom én, szólt makrancoskodva a gyerek. De pedig mondod? Riadt föl az apja, mert úgy elverlek, hogy többet is mondasz, mint kéne. Mond rá hát, B, A, Ba. A gyerek egy kukkantást sem tett, hanem a bojtárra nézett, ki a szájával szinte azt a formát csinálta, hogy Ba, hanem a gyerek még azt is tudta, hogy az a bakancsot érti. Az apa nem az az ember volt, aki megszokta volna a szóval való bántást, hanem ami egy szóra nem ment, hát azon aztán az öklével segített, de míg a szűrből kikészült a marka, addig a gyerek is a talpán állt ám, s hogy öklével a bojtáron bosszút nem állhatott, tehát a nyelvéből mutatott neki egy jókora darabot, s aztán pedig teletorokkal visítá. Eb lesz bakancsos! Ezzel aztán el a tizedik határig, vagy még azon túl is menne, ha az apja a lóhátáról, mint a csikó szokás, el nem csípi szegényt. Megfogtalak, úgy -e? Rivalt rá az öreg. Nem bánom, ha megnyúz iskend. Bakancsos mégsem leszek, meg azt sem mondom, hogy B. A. Az öreg látván a gyermeknek dacoló arcát, sokkal inkább örült, hogy a gyerek valamire tartja magát. Azért szépen a hozzá, meg is alkuvának, hogy a tanulásból a béje abaki marad, csak hogy a bakanshoz közel se járjanak. Ilyen magból, teremám a huszár.